Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, воскрес і смертвих, смерть і смерть, подолав, смерть і смерть, подолав, смерть і смерть подолав смертью смерть подолав і тим що у робох у робох і тим що у робох у робох життя дарував життя дарував життя дарував життя дарував життя дарував Життя, життя дарував, життя дарував, життя дарував, життя дарував. Христос воскрес, воїстину воскрес! Дорогі радіослухачі!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 Оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготували Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Осі Брошка. з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Шановні радіослухачі. У сьогоднішній нашій радіопередачі пропонуємо вам наступні головні новини. Віце-президент Джозеф Байден прибув в Київ 21 квітня з моральною і технічною підтримкою для нового тимчасового українського уряду. Він звинуватив Росію у дестабілізації України, щоб підірвати президентські вибори. Українські збройні сили наводять порядок у Східній Україні. Правий сектор формує оборонний батальйон на Донбасі, щоб захистити українське населення. Ви спасли із України і про Україну. Віце президент Сполучених Штатів Джо Байден, який прибув в Україну 21 квітня, заявив, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з новими лідерами України проти принизливих погроз, маючи на увазі Росію. Пан Байден висловлював підтримку новій українській владі на зустрічі з виконавчим обов'язків президента Олександром Турчиновим і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. На спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України в Києві Джо Байден висловив підтримку США територіальній цілісності України. «Україна бореться за своє майбутнє», – сказав пан Байден окреслюючи виклики і загрози, перед якими постала Україна у зв'язку із сепаратистськими заворушеннями на Сході. Зараз дехто намагається розірвати Україну на шматки. Україна веде боротьбу за своє майбутнє. Ми, Сполучені Штати, стоїмо поруч із вами і всім українським народом і виступаємо за єдину Україну. І я зразу скажу – «Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо дій Росії у Криму», – зазначив віцепрезидент Сполучених Штатів. Він наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Криму Російською Федерацією. Жодна країна не має права накопичувати військову силу на кордонах із сусідами. Жодна країна не має права розпалювати заворушення у сусідніх державах, додав Джо Байден, закликавши Росію припинити розмовляти, а почати діяти і виконувати взяті на себе зобов'язання. Пан Байден наголосив, що Росія повинна виконувати обіцянки згідно із женевськими домовленостями 17 квітня. Також у вівторок під час виступу в Українському парламенті віце-президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Україна вирішує складні завдання і наголосив на потребі подолати корупцію, яку він назвав ендемічною у вашій системі. Ще однією важливою темою перемовин було енергетичне питання – Джо Байден розповів, що Сполучені Штати Америки ведуть перемовини із західними сусідами України щодо постачання її енергоресурсів. Україна готова розглядати спільну експлуатацію та модернізацію української газотранспортної системи, заявив у відповідь Арсеній Яценюк. Джо Байден висловив співчуття родинам усіх загиблих на Майдані і сказав, що українці дали чітко зрозуміти, що більше не миритимуться з корупцією державних службовців. Він сказав, що Сполучені Штати Америки і країни Заходу стоятимуть пліч-о-пліч пліч з Україною в дійсненні економічних реформ, а пакет фінансової допомоги Києву від, від Міжнародного валютного фонду, за його словами, має бути остаточно схвалено найближчим часом. Під час візиту віце-президента до Києва адміністрація Сполучених Штатів Америки оголосила про виділення Україні додаткової допомоги на суму 50 мільйонів доларів. Цей пакет призначений на допомогу в здійсненні економічних і політичних реформ. Сполучені Штати Америки запропонували Україні додаткові 8 мільйонів доларів військової допомоги, включно з радіообладнанням та технікою, повідомили в оточенні пана Байдена. Білий Дім заявив, що американський президент Барак Обама вирішив надіслати віце-президента Джо Байдена з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку адміністрації Сполучених Штатів Америки курсові реформ нового уряду України. Арсеній Яценюк у виступі на спільній прес-конференції з Джо Байденом звинуватив Росію у дестабілізації становища на Сході України з метою зірвати заплановані на 25 травня президентські вибори. У цьому столітті жодній країні не дозволено поводити себе як озброєні бандити – Оцінив пан Яценюк дії Росії, зауваживши, що постійним членам Ради безпеки Організації об'єднаних націй не годиться поводитись як гангстери. Він закликав Росію негайно відкликати свої спеціальні сили з території Східної України. Представники світових медіаорганізацій обговорюють можливі наступні дії всіх учасників українського конфлікту, не лише Києва та Москви але і західних країн. Майбутню поведінку Росії багато хто передбачає майже однаково, а от думки щодо України збігаються не у всіх. Російська англомовна газета Moscow Таймс» розмірковує щодо майбутніх дій Москви. Газета пише про те, що російські стратеги розробили свої сили швидкого розгортання для виконання місій, тактику яких описав американський генерал, колишній держсекретар Сполучених Штатів Колон Паул. Ці сили створені для досягнення швидкої військової перемоги, а потім негайного відведення». Поразка слабкої української армії від рук російських сил швидкого розгортання практично гарантована. Але ці сили не будуть мати змогу захопити декілька регіонів України, зазначає видання. Але це не доказ того, що Путін не накаже російським військовим перетнути кордон у наступні декілька днів. Він блискуче осоромив аналітиків кілька разів протягом останніх декількох тижнів. Це не тому, що аналітики були так чи інакше некомпетентними, а тому, що вони засновували свій аналіз дій Путіна на раціональних аргументах. Однак проблема в тому, що для раціональних аргументів у сьогоднішній Росії, схоже, мало місця, підсумовує Moscow Таймс». Міжнародне агентство новин Reuters у свою чергу вважає, що підписання Женевської угоди Росією є також цікавим індикатором майбутньої поведінки Кремля. Рішення Росії минулого тижня підписати мирну угоду щодо України не означає, що Кремль відступає, а скоріше, що президент Володимир Путін готовий бути терплячим у гонитві за своєю кінцевою метою, повідомляє агентство. Ця мета, ознакою якої служать його власні розділ, «В один прекрасний день воз'єднати російськомовні народи, в тому числі тих, хто живе в межах України, в спільній домівці». Як досвідчений тактик, Путін знає, що штовхати за НАТО швидко, щоб домогтися своєї мети, може бути руйнівним для Росії, якщо, наприклад, взяти до уваги можливі західні санкції. Підписання чотиристоронної угоди про Україну в Женеві минулого тижня мало тактичний сенс для Москви, пише Reuters. Американська газета «USA Today» опублікувала статтю, в якій автор розмірковує над тим, що мав би далі робити Захід. Зрозуміло, що Москва вже давно приймає будь-які спроби Заходу домовитися про поточний конфлікт, як ознаки слабкості і нерішучості. Але як тільки Путін зрозуміє, що Захід не є слабким і що його власне політичне майбутнє поставлене на карту, ситуація зміниться – Пише газета. Це є завданням для Сполучених Штатів та інших союзників в Європі. Вони мають зрозуміти, що забезпечення миру також вимагає рішучості його захищати. Альтернатива, яка зараз розглядається на заході, умиротворення Кремля і легітимізація його дій буде служити лише як запрошення до подальшої агресії з боку Росії щодо України і навіть за її межами, повідомляє USA Today. Американська газета New York Times нагадує, що саме український народ породив свою власну чисту демократію, тому що українці були ситі по горло. Видання припускає, що діяти треба і Заходу, і Україні, тому що Путін не може жити поруч із успішною демократією, яка дивиться на Захід, а молоді українці не можуть жити без неї. Тому для того, щоб ця демократія процвітала, ми мусимо переконатися, що Путін не вб'є її в колисці. А самі українці мусять переконатися в тому, що політики старого порядку не вб'ють її допоки вона сама не навчиться ходити. Пише Нью-Йорк Таймс. Україна може видобувати добувати половину газу, який вона споживає, таким чином скоротивши залежність від російського «Газпрому». Про це заявив американський конгресмен Ед Ройс на брифінню делегації представників Конгресу Сполучених Штатів у Києві. Україна зможе видобувати 50% від загальної потреби газу до 2020 року, якщо ми матимемо можливість розвивати газові ресурси тут. Це має бути комбінація стратегій, які, ми віримо, зможуть допомогти знизити вартість енергоносіїв та зробити Україну менш залежною від Газпрому, монополіста на газовому ринку. Тож це напрямок, в якому ми плануємо співпрацювати Зазначив Ройс, який очолює закордонний комітет Палати представників. Конгресмени в Києві наголосили, що президентські вибори, які в Україні заплановані на травень, мають стати відповіддю Путіну. Весь світ спостерігатиме за цими виборами. Ми маємо бути впевнені, що вони пройдуть чесно. І це буде відповідь Путіну, що він не зможе... «Розбити вільну і демократичну Україну, тому що український народ не дозволить йому це зробити», – зауважив конгресмен Еліот Енгел. За його словами, ситуація з анексією Криму та вторгнення в східні регіони України залишаються предметом переговорів між лідерами держав. «Я вважаю, що він мусить віддати всі території, які він вкрав в України. Тому це надалі будуть обговорювати світові лідери», – заявив Енгол. Конгресмени з Демократичної та Республіканської партій спілкувалися у вівторок увечері з журналістами в Києві після поїздки до Дніпропетровська. Уночі в Артемівську Донецької області екстремісти, озброєні автоматами і гранатометами, напали на склади зі зброєю, але військовослужбовці України дали їм відсіч. За оперативними даними групи інформаційних спротив, уночі в Донецькій області сталося чергове бойове зіткнення – Кілька десятків екстремістів, озброєних автоматичною зброєю і гранатометами, напали на склади зі зброєю в Артемівську. Пише Фейсбук. Українські військовослужбовці дали відсіч нападникам. Зустрівши озброєний опір, екстремісти розбіглися. Повідомляє Тимчук у Фейсбук. За попередніми даними є поранені. Голова. Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков, виходячи з короткої доповіді, пізніше повідомив, що уночі був напад на військову частину з метою заволодіти зброєю. Нападала група близько 70 осіб на чолі з російським військовим, засвідченим на багатьох фото в Слов'янську з великою бородою. Військові відбили напад «Поранений солдат».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 або 215-329-1844. Ще раз прогадуємо адресу похоронного закладу 9529 Bustleton Avenue, або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Дорогі слухачі, банк MB Financial запрошує своїх членів і громаду Філадельфії, околиці, скористатися з багатьох наших послуг.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 Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все помогти нашій громаді. Літопис важливих подій з історії України. 28 квітня 1916 року бій Січових стрільців із російськими військами на горі Маківці. 29 квітня 1648 року Богдана Хмельницького обрано гетьманом України. 29 квітня 1918 року Чорноморська військова флота підняла українські прапори. 3 травня 1917 року народився поет, літературний критик, перекладач і громадський діяч Остап Тарнавський. І 5 травня 1828 року народилася цікава письменниця Ганна Барвінок, Олександра Бірозельська-Куліш. Чесні вибори. Чесні вибори на Громадському радіо У рамках проекту «Чесні вибори» в ефірі Громадського радіо ми розповідаємо про кандидатів у президенти України. Я Вікторія Єрмолаєва і кожний наш випуск – окрема історія одного кандидата. Його біографія, декларація про доходи і не завжди відомі факти про громадську та політичну діяльність. Дуже дякую за запрошення на Громадське радіо і на жаль, це відбувається під час дуже бурхливих подій, які зараз є в Донецьку, в Луганську. Наш перший кандидат – Петро Олексійович Порошенко. Кандидат у президенти в ефірі громадського радіо розповів, що зараз найбільш його хвилює ситуація, яка склалася на Сході країни. На його думку, нова влада країни повинна гарантувати людям безпеку. Якщо ви запитаєте мене, що першу чергу цікавить сьогодні пересічних громадян і Сходу, я вважаю, що першу чергу їх цікавить питання безпеки. Безпеки на їх вулицях, безпеки е, на робочих місцях, безпеки від зовнішньої агресії. І е, сьогодні нова українська влада має продемонструвати, що вона здатна забезпечити цю безпеку. Петру Порошенко 49 років. Він народився на Одещині у місті Болград. Порошенко – відомий підприємець, власник компанії «Рошен», народний депутат України. Одружений, має чотирьох дітей. У різний час займав посади міністра економічного розвитку і торгівлі України, міністра закордонних справ України, члена Ради Національного банку. За даними соціологів, Порошенко серед найбільш популярних кандидатів. Його головна суперниця на виборах Юлія Тимошенко. Але навіть незважаючи на це, Порошенко заявив, що у разі перемоги запросить суперницю у свою команду, повідомляє Ліга Бізнесінформ. Щоб збільшити свої шанси на перемогу у президентських виборах, він домігся альянсу з Віталієм Кличко, який у свою чергу, несподівано, захотів стати мером Києва. Країна потребує єдності. І цю єдність сьогодні продемонстрували партія «Солідарність» і партія «Удар». Країна потребує єдності, і цю єдність продемонстрували і відповідальність Віталії Клічко і Петро Порошенко. І ця єдність сьогодні може призвести до того, що вже в першому турі ми забезпечимо переконливу перемогу на виборах президента і переконливу перемогу на виборах мера столиці України, міста Києва. Про це заявив Петро Порошенко 29 березня на з'їзді партії «Український демократичний альянс за реформи» в ефірі «Експресо ТВ». Тепер Порошенко безпартійний, а розпочинав свою політичну кар'єру соціал-демократичної партії України, яку тривалий час очолював Віктор Медведчук. Згодом Порошенко взяв участь у створенні партії про образу партії регіонів. І нарешті розійшовшись із прихильниками Кучми, у 2004 році очолив кампанію Віктора Ющенка. Порошенко входив до так званого «кола любих друзів» Ющенка і якумом Віктора Андрійовича. Петро Порошенко – один з найбагатших українців. За оцінкою журналу Forbes, його статок у 2013 році склав 1,6 мільярдів доларів. З такою кількістю грошей Порошенко писів сьоме місце у списку найзаможніших людей України. Forbes оцінював статки найбагатших українців за оцінкою вартості належних їм активів, за даними відкритих джерел. А от у своїй декларації про доходи Порошенко вказав, що за минулий рік його дохід склав трохи менше, ніж 52 мільйони гривень. Члени його родини заробили аж у тисячу разів менше, всього 52 тисячі. Порошенко володіє п'ятьма земельними ділянками, трьома квартирами та житловим маєтком. Також у його власності моторний човен «Бейлайнер» і три легкові автомобілі «Мерседес benz Vito, «БМВ» та чомусь «Лада Самара». Згідно з декларацією, на банковських рахунках у кандидата – 114 мільйонів гривень. А от у всіх членів його сім'ї – всього лише 105 тисяч. Порошенко також володіє цінними паперами та має внески до статутного капіталу підприємств. У загальному розмірі – майже 80 мільйонів гривень. Ви знаєте, що таке шоколад по-справжньому? «Рошен» – перший справжній шоколад. Згідно з матеріалу Вікіпедії, заробляти статки кандидату президенти почав з продажу какао-бобів. У 90-ті роки придбав кілька кондитерських підприємств. Згодом об'єднав їх у групу «Рошен», що стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні. В даний час бізнес-імперія Порошенко також включає в себе кілька автомобільних і автобусних заводів – верф «Ленінська кузня», «П'ятий канал» і ряд інших підприємств. На питання журналістів громадського радіо, що Порошенко зробить з бізнесом, якщо стане президентом, він відповів, що продасть усе, окрім «П'ятого каналу». Проблема відділення влади від бізнесу дуже гостро стоїть е, сьогодні в Україні. Але проблема по мені вона вирішується дуже просто. Я сказав і публічно про це оголосив, що я е, продам е, належно мені компанію, негайно після обрання. Причому не переоформлюю, не передам в управління, бо я це першим в країні зробив ще в п'ятому році. Компанія проходить публічний аудіт, компанія є найбільшим платником податків. П'ятий канал не продам і не чекайте. А з п'ятого каналу ні, п'ятий канал для мене не є бізнесом. П'ятий канал насправді не є дотаційним, але я його не фінансую. І насправді, на моє глибоке переконання, на сьогоднішній день ми заклали абсолютно нові стандарти редакційної політики, які були запроваджені ще в далекому 2003 році. Тоді ми були першими. Організація «Владометр», завдання якої – моніторити та перевіряти обіцянки політиків, проаналізувала передвиборні кампанії кандидатів у президенти України. Кампанія «Порошенко» відрізняється закликом до співпраці з Росією. Про це громадському радіо розповів представник проекту «Владометр» Ігор Самой. Ну, Порошенко – це поміркована євроінтеграційна програма, в якій є місце навіть таким заклигам до економічної співпраці з Росією, де ескалації конфлікту, не відмінно ляшка, який пропонує агресивно ставитися до Росії. Також, звичайно, за децентралізацію влади, проти федералізації, збільшення фінансування армії, освіти. От, але, ну, звісно ж, економічна політика – це сприяння бізнесу, він як бізнесмен. Очевидно ж, пропонує навіть використати досвід Польщі. У своїй програмі Порошенко також говорить про децентралізацію влади та реформи. Варто відмітити, що передвиборна програма цього кандидата проводиться найактивніше серед інших. Білборди Петра Порошенка – найпомітніші у містах України, додали в організації «Владометр». При мікрофоні була Вікторія Єрмолаєва у рамках проєкту «Чесні вибори». Братське забезпеченеве товариство проведення має до вас дуже важливе питання. Чи ви відповідно та достатньо подбали про забезпечення своєї родини на майбутнє? Передчасна смерть опікуна викликає не лише емоційне потрясіння, але й може спричинитися до складних фінансово-економічних обставин. Родина опиняється без засобів до існування. Загроза несплачених родинних боргів, позички на хату, кредитові заборгованості, видатки, пов'язані з похороном, посмертні податки тощо – а далі з'ясовується неспроможність оплатити освіту дітей та забезпечити майбутнє вдови, вдівця та дітей-сиріт. Але всі ці фінансові потрясіння можна оминути, якщо передбачливо та заздалегідь закупити в братському товаристві проведення, відповідне для вас та достатнє для вашої родини забезпечення на життя». Life Insurance – це неоподаткована посмертна виплата, яка покриє видатки, пов'язані зі смертю, і допоможе родині. Не гайте часу, телефонуйте до проведення 1-877-857-2284. Ще раз – 1-877-857-2284.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 Довжуємо вісті з України та про Україну. Сили спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ звільнили місто Святогірськ від незаконного збройного угруповання сепаратистів. Згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ. Силовики, які 23 квітня брали участь в антитерористичній операції, витіснили незаконне озброєне угруповання за межі населеного пункту. Жертв немає. У ході Проведення антитерористичної операції 23 квітня 2014 року у районі міста Святогірська Донецької області була виявлена група озброєних людей. Силами спецпідрозділів місто було звільнено. Місто Святогірськ має стратегічне значення, оскільки розташоване на межі трьох областей – Донецької, Луганської і Харківської, зазначають у пресслужбі МВС. На даний час місто Святогірськ та його околиці патрулюються міліцією. Правий сектор бере під захист усе населення Донбасу і гарантує його вільний і всебічний розвиток. Про це у середу 23 квітня на прес-конференції в Дніпропетровську, заявив голова партії «Правий сектор» Дмитро Ярош. Батальйон ми сформуємо у найкоротший термін, сподіваємося, за три дні. Батальйон буде складатися приблизно з 80 чоловік. Багато хто з жителів Донбасу вже звернувся до нас з проханням, що правий сектор прийшов і навів порядок. Але правий сектор – це не самостійна військова сила, і ми координуємо всі наші дії з державними органами, сказав Ярош. Також Ярош поінформував про долю автопарку, який опинився у руках правого сектору, як сказав керівник партії автомобіль Віктора Януковича, який тимчасово використовував правий сектор, переданий у Державну автоінспекцію з умовою, що він буде проданий на аукціоні, а виручені кошти підуть на Збройні Сили України. Віцепрезидент Європейської комісії Кетрін Ештон закликала всі сторони женевських домовленостей вплинути на незаконні збройні формування на Сході України і зупинити насильство». Відповідна заява Ештон, поширена в четвер у Брюсселі, повідомляє Interfax Україна. Всі сторони спільної Женевської заяви по Україні від 17 квітня повинні забезпечити повну реалізацію його положень, у тому числі, використовуючи свої важелі впливу на незаконні збройні формування для того, щоб зупинити насильство і провокації, закликала вона. Ештон зазначила, що повідомлення про викрадання, тортури і вбивства у Східній Україні, зокрема Володимира Рибака і Павла Ковелка, є причиною для серйозного занепокоєння. Бог не може бути на стороні неправди, тому ворог українського народу приречений на поразку. Про це йдеться у святковому посланні предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Цитуємо. «Український народ проходить великі випробування на наш миролюбний народ, який добровільно відмовився від ядерної зброї, скоєно агресію. Країна, яка гарантувала нам цілісність і недоторканність нашої території, скоїла агресію. Бог не може бути на стороні неправди, і тому ворог українського народу приречений на поразку», зазначає патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. 20 квітня православні греко-католики і протестанти відзначали свято воскресіння Господнього. У цей день християни згадували перемогу Христа над гріхом і смертю. Приклад порозуміння між людьми різних поглядів демонструє Одеса. Місцеві активісти з Антимайдану та Евромайдану вирішили разом захищати місто від провокаторів та диверсантів, що намагаються спровокувати громадянський конфлікт. Після жорстокої бійки між представниками проукраїнських сил, що в день визволення Одеси блокували Олега Царьова в готелі, де народний депутат мав давати прес-конференцію, та антимайданівцями, які захищали кандидата в президенти, здавалося, що перемир'я вже не настане. Багато активістів постраждали, і ситуація в місті загострилася. Громада Одеси, розуміючи, що найбільша загроза спокою і миру надходить від завезених з області провокаторів, зайнялися облаштуванням блокпостів на в'їздах у місто. За словами одеситів, таким чином вони збираються запобігти проникненню в Одесу сторонніх з усіх областей – і західних, і східних. Петро Порошенко продовжує нарощувати перевагу над іншими кандидатами у президенти. Про це свідчать результати опитування, проведених спільно з СОЦІСом, КАМІСом, Рейтингом та Центром Разумкова. Згідно з ними, українці демонструють дуже високий рівень електоральної активності. Близько 85% виборців готові взяти участь у виборах. Причому тих, хто не хоче йти на вибори, 11%. Петра Порошенка готові підтримати 32,9% Відсотків опитаних респондентів. Це є на 8 відсотків більше у порівненні з березнем. Другу позицію посідає Юлія Тимошенко – 9,5 відсотка, що є – на 1,3 відсотка більше з місяцем березнем. А третю позицію займає Сергій Тегипко, який має 5,1 відсотка, що є 2,2 відсотка менше від опитування в місяці березні. Підписавши заяву у Женеві, Росія визнала, що контролює сепаратистів і бойовиків в Україні. Про це виступаючи на брифінгу у Верховній Раді, заявив голова фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв. Лавров у Женеві, Путін в Росії визнали, що так, вони відправляли війська на територію суверенної держави Україна, щодо якої вони є гарантами згідно з будапестськими меморандумами, відзначив він. За словами Соболєва, Росія фактично закликала своїх представників звільнити захоплені будівлі і телевежі. Також він відзначив, що Сполучені Штати мають прийняти рішення щодо надання військової допомоги Україні. Вперше буде ухвалено рішення, коли світова спільнота від санкцій і заяв прийде до підтримки суверенної держави. Вперше ми отримаємо адекватну відповідь Сполучених Штатів, підкреслив голова фракції «Батьківщина». Крім того, Соболів нагадав, що невиконання женевських вимог тягне за собою третій пакет санкцій проти Росії, як країни-агресора, яка визнала це на переговорах. Весь світ визнав, що є агресор, це є керівництво Російської Федерації. І я думаю, що це визнання є зайвим підтвердженням того, що Росія залишилась в тотальній блокаді, сказав він. Соболєв підкреслив, що своїм підписом під спільною заявою, зробленою за підсумками чотиристоронньої зустрічі в Женеві, Росія фактично визнала нову українську владу. Визнали вони цю владу. І ні. Куди вони не дінуться, зазначив він. На думку Соболєва, однак, подальший розвиток ситуації залежить від рішучості міжнародної спільноти. Якщо ми й далі будемо догоджати агресору, то ми і далі будемо рухатися до 1 вересня 1939 року, початок Другої світової війни, вважає він. Глава Служби безпеки Валентина Левайченко виступає за залучення представника Росії для спостереження проведення антитерористичної операції на Сході України. Про це він сказав на міжнародній конференції «Реструктуризація глобального простору. Історичні імперативи та виклики» – повідомляють українські новини. Цитуємо, «Необхідно, щоб наші традиційні партнери і Міністерство закордонних справ дійсно домоглися присутності і роботи високого представника з Російської Федерації в рамках місії Організації безпеки і співробітництва в Європі або якоїсь іншої місії, яка б, на наш погляд, була б дуже важливою для роботи на місці, в Луганській області і в тому числі на місці проведення антитерористичної операції», – сказав Наливайчук. Служба безпеки України підозрює підполковника головного розвідуправління Росії Ігоря Беслера позивний біс у причетності до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Про це на брифінгу в антитерористичному центрі при СБУ повідомила представник прес-центру СБУ Катерина Косарева, передає Ліга. Вона зазначила, що до вбивства причетні два громадянини Росії. Підполковник Ігор Безлер, який проходив службу в Головному розвідувальному управлінні Збройних сил Росії і був направлений в Україну, а також Ігор Стрєлков, позивний Стрелок. Обох оголошено в розшук. Раніше СБУ повідомляло, що в квітні 2014 року Безлер за завданням російської військової розвідки у складі девізійної групи брав участь у захопленні будівлі УСБУ у Донецькій області, а пізніше в захопленні Райвідділу МВС України в місті Горлівка. Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров підтвердив, що Росія направила на російсько-український кордон додаткові війська. Про це Лавров заявив в інтерв'ю телеканалу РТ. При цьому він сказав, що війська Російської Федерації беруть участь у регулярних навчаннях. Раціоналізація цієї поведінки може дивувати своєю логікою – Точно так само вчинила і українська влада, каже Лавров, перевівши частину військ в південно-східні регіони країни. Наші війська, отже російські, знаходяться на російській території, заявив міністр. За словами голови Російського міністерства закордонних справ, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу зробив військові навчання регулярними. «Це нормально?» Каже Лавров, тому що армія повинна відчувати себе підготовленою. При цьому він дав зрозуміти, що Росія готова до військових дій. Якщо інтерес російських громадян буде прямо порушено, я не бачу іншого виходу, окрім як відповісти відповідно до норм міжнародного законодавства, зазначив Лавров, інтерпретуючи, очевидно, їх по-своєму. Крім того, Лавров заявив, що в Україні нібито виявлені запаси американської зброї. У Росії хотіли б, щоб цей інцидент був розслідуваний, заявив він. Більше того, він заявляє, що є кілька сотень приватних військових організацій під назвою «Грейстоун», які прибули на Україну з Америки. Нагадаємо, під час прямої лінії 17 квітня президент Російської Федерації Владимир Путін вперше публічно визнав, що зелені чоловічки в Криму – це російські військові. Раніше він цю інформацію категорично заперечував так само, як зараз заперечує присутність російських військових у східних областях України. Важне повідомлення для усіх широтів, членів і прихильників банку MB Financial у Філадельфії. Правід банку запрошує усіх на інформаційні сходини, які відбудуться в середу 7 травня цього року в 7 годині вечором в Українському освітно-культурному центрі 700 Cedar Road, Дженкентаун. Доктор Юліан Куляс, директор банку, і Павло Бандрівський, крайовий президент банку Подадуть детальні інформації про фінансовий стан банку, майбутні плани банку та сучасні події в громаді і в Україні. При смачній перекусці буде нагота взяти участь в дискусії та удержати відповідні для вас питання. Тому запрошуємо всіх на інформаційний сходний банку MB Financial в середу 7 травня а ми годині вечором в освітно-культурному центрі. Вельми шановні члени української громади! 2014 рік назнаменує 25-ліття виходу з-підпілля Української греко-католицької церкви та 40-ліття діяльності релігійного товариства українців-католиків Свята Софія в Сполучених Штатах Америки. Відтак, товариство шано запросити вас до участі у відзначенні цих двох ювілеїв в днях 3 і 4 травня 2014 року Божого. У суботу 3 травня у каплиці університету Ла Саль, 20 і Олни Евеню, Філадельфії, 9-й годині ранку, у 4-й годині від 9-ї години ранку до 4-ї години пополудні відбудеться Міжнародна наукова конференція Катакомбна Церква в 20 столітті англомовна. Тоді ж виставка до світла Воскресіння крістерне Катакомб. Кошт 30 доларів, включає перекуску, обід та вступ на виставку. У неділю 4 травня у домі товариства Свята Софія, 79 David 11 Whitewood Road, Alkenspark, від 11 години 30 ранку до 2:30 пополудні відбудеться круглий стіл Патріарх Йосиф Сліпей очима молодих науковців, що буде україномовним круглим столом. Відкриття музейної кімнати патріарха Йосифа Сліпого відбудеться рівно ж того дня. Кошт – 10 доларів, включає перекуску. У Центрі духовності сестер Васильянок, 710 Fox Chase Road. о годині 6 вечора відбудеться святочне прийняття з нагоди 40-літня Товариства Свята Софія в Сполучених Штатах Америки з науково-культурною програмою. Вступ за добровільними датками. Прохання зголосити вашу участь до 19 квітня на телефон 267 902 85 31 або на електронну почту товариства СТ. Софія ndu.com. Ще раз повторюємо телефон 267 902. 8531 злучений Український американський допомоговий комітет заповідає гуманітарну збірку на українське військо і на Національну гвардію. З порозумінням Посольства України, злучений Українсько-Американський допомоговий комітет проводить гуманітарну збірку на потреби українського війська і Національної гвардії. Пожертви можна скласти на рахунки зудаку з позначенням «Військо» або «Національна гвардія» у таких фінансових установах. Кредитівка «Самопоміч» у Філадельфії, MB Financial Bank або установі зудаку. Просимо зазначити, куди ви хочете, щоб ваша пожертва пішла. Дякуємо за здалегідь.